era mea de la început, cu toate că a fost ușor dură și cu o rezonanță să zicem de spaimă, revin asupra ei și revin asupra celor două forme pe care le îmbracă această uh, luptă pe care noi o avem acum. Deci, sunt două aspecte. Unul civic, și unul, uh, să zicem, religios, cleric, nu știu cum să-l numesc, spiritual, religios. Ambele uh, părți includ același lucru. O parte care luptă în numele lui Lucifer, indiferent că se cheamă guvern, masonerie, Se cheamă Biserica lui Hristos. Trebuie să ne poziționăm de care parte suntem. Nu putem fi nici de o parte de mijloc. Nu există părți de mijloc. Ori ești partea problemei, ori ești partea soluției. Soluția este Biserica lui Hristos cu Sfinții Părinți, lacrimi, rugăciune, pocăință, dorință de mântuire, dorință de viață dincolo de acest pământ, ci acolo de unde am plecat. Asta te schez zilnic, secundă de secundă, clipă de clipă, nici o mică abatere de la acest drum nu trebuie să avem în niciun dreapta, nici în stânga. Ei vor veni cu ceea ce au lansat, pe care trebuie să o deslușiți. Totdeauna se va petrece un eveniment politic sau religios sau economic sau industrial sau major în orice caz în lume. Evenimentul este provocat de dinainte. Vezi 11 septembrie, vezi criza economică, vezi căderea bisericilor, vezi apostazia episcopilor și patriarhilor. vezi căterile slavaviste, vezi revoluțiile, toate acestea au fost create după care s-a venit cu întrebarea ce facem oameni buni păi noi nu știm ce să facem au spus poporul, nu-i nimic venim noi și vă aducem soluția așa s-a creat 11 septembrie pentru a se ajunge la această soluție Citul. Ea este o soluție satanică și toată problema uh, actelor este o problemă religioasă în fond, tot ce există este religios în fond, fiindcă nimeni din guvernele și puterile lumii nu vor recunoaște că la baza lor, de fapt, este lupta directă în a-l repune pe Lucifer de unde a căzut.